Capitolul 4. Să ne temem, deci, ca nu cumva câtă vreme ni se lasă făgăduința să intrăm în odihna lui, să pară că a rămas pe urmă cineva dintre voi, pentru că și nouă ni s-a binevestit ca și acelora, dar cuvântul propovăduirii nu le-a fost lor de folos, nefiind unit cu credința la cei care l-au auzit, pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă, precum s-a zis, m-am jurat într mea, nu vor intra într-o dignă mea, măcar că lucrurile erau săvârșite de la întemeirea lumii, căci undeva despre ziua a șaptea a zis astfel și s-a odignit Dumnezeu în ziua a de toate lucrurile sale și în același loc zice iarăși, nu vor intra într-o dignă mea, deci de vreme ce rămâne ca unii să intre în o dignă, iar aceia cărora mai dinainte li s-a binevestit pentru nesupunerea lor n-au intrat, Dumnezeu hotărăște din nou o zi astăzi rostind prin gura lui David, după atâta vreme precum s-a zis mai sus, dacă veți auzi astăzi glasul lui, nu învârtușați inimile voastre, căci dacă Iosua le-ar fi adus o dignă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit după acestea de o altă zi de drept aceea s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu. Pentru că cine a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit și el de lucrurile lui, precum Dumnezeu de ale sale. Să ne silim, deci, ca să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă a neascultării, căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura Sufletului și Duhului, dintre închieturi și mădu măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii, și nu este nicio fătură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale și descoperite pentru ochii Celui, în fața căruia noi vom da supăteală. Drept aceea, având arhiereu mare, care a străbătut cerurile pe Isus, Fiului Dumnezeu să ține cu tărie mărturisirea că nu avem arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit într toate după asemănarea noastră afară de păcat, să ne apropiem deci cu încredere de tronul Harului, ca să luăm milă și să aflăm Har spre ajutor la timp potrivit.